USA vendes på hovedet og sættes i sammenhæng kulturelt og politisk. Det her er kongressen.com med kampen om Amerika. Dine værter er Lasse Charlie Pedersen og Anders Savner. Goddag og velkommen til kampen om Amerika, programmet om amerikansk politik for os her på kongressen.com. Vi havde næsten lovet, at vi ikke skulle tale mere om ham, andre Det havde vi faktisk. Men nu er han tilbage. Eller? Det er han jo hele tiden. Men vi havde lovet, at vi ikke skulle tale mere om ham. <laughs> ham hvis navn, vi ikke nævner. Og øh, nu kan vi så ikke undgå det i en hel halv time. Nej. Dagens udsendelse kommer vi til at snakke lidt om Donald Trump. Og det, det gør vi fordi han... Ikke fordi han er på vej tilbage på nogen stemmesedler, men fordi han kommer til at påvirke Arh, det kan du ikke de, de kommende valg. Det kan du heller ikke overvise. Arh, det sådan, men i hvert fald så kan vi med sikkerhed slå fast, at han kommer til at uh, spille en stor rolle ved, ved nogle af de kommende valg, blandt andet til midtvejsvalget næste år. Det er det, vi skal snakke om. Det er nemlig det, vi skal snakke om i dag, fordi hvis han nu bare begrænset sig til at uh, spille golf og uh, til at skriv sine erindringer? Jamen, det er der ikke nogen, der har været trygge. Nej, har du set det? Ja, det er simpelthen som... <laughs> det, er virkelig... Nej, ved du, at det synes jeg faktisk giver mening, hvorfor der er ikke nogen, der vil trygge. Hvis du nu var forlagsredaktør, ja, ja. og derved rent juridisk også skulle stå lidt på mål for, hvad der står i de bøger, altså, du... Har man ikke meget lyst til at... Nej, og jeg har læst faktisk, at det er faktisk det, der er i grunden. Ja. Der er simpelthen ingen forlag, der er nærmest tør at udgive dem. Ja, det, altså, det er perfekt. De nu er jeg ved at sige nogle grimme bandnaver. Men den skal jo nok sælge den bog. Yeah, yeah. Altså, det, det er jo ikke svært at regne ud, og den bog skal nok sælge Men der er simpelthen ingen, der tør udgive den, fordi man er bange for at sidde nede i en retssal de næste. Ej, det fortæller jeg utrolig meget om, hvor, hvor galt det er. <laughs> Nå, ja, men simpelthen fordi man tænker, der kommer til. Altså, Også fordi, jeg læste et andet sted, det ville være sjovt. der var der åbenbart var en, en eller anden forholdsredaktør, der sagde, at så mange fact havde simpelthen ikke råd til at høre. <laughs> Nå. Ja. Det er den sjove del. Ja. Hvis man nu, Trump, holder sig til at skrive sine erindringer og spille golf, eller jeg vil lige sige, skrive på Twitter, men det kan han jo heller ikke mere opfinde et eller andet social medienetværk, der vil tage ud ham. Hvis han nu styrer sig der. Ja. Men det gør han jo ikke. Han vil faktisk gerne blande sig i midtvejsvalget allerede i 2022. Der er en række. Der er nogle politikere, han er sur på. Ja. Man opererer med den her Trumps enemy List. Og det gør man jo, fordi det er ikke bare den kære Liz Cheney som jo allerede har fået... Ja, hun har fået fjernet alle sin, de poster, hun havde nede i repræsentanternes hus, og er blevet backbencher. Ja. det er noget, mere udtryk med at bruger i britisk politik. Men man, han, de begrænser sig jo ikke ligesom til Lee Cheney. Æh, nej, det er jo... Den er længere den liste, end som så, og, øh... Og kan også vise sig i forhold til, en, især midtvalget 2022, at få indflydelse på, øh, på udfaldet i nogle af staterne, som ellers lige nu er rimelig sikre mm -hmm. øh, republikanske, men som afhængig af, hvor meget eller hvor lidt Trump, han blander sig, kan, øh, kan ende med at tippe til, øh, til demokraterne, hvilket, øh, hvilket man har set tidligere. Vi altså, så det også i 2010, da T-Party-bevægelsen begyndte at blande sig og udfordre internt osv., så fik det også nogle negative konsekvenser. Ja, altså simpelthen at sikre ellers... I hvert fald valg, hvor republikanerne vil være meget konkurrencedygtige, faktisk kan blive farlige, hvis de bliver for ekstreme, de i ja. de Velkommen til Kampen om Amerika. I dag handler det, som sagt, om den udrensning, der måske er på vej i det republikanske parti, og, og hvad den kan betyde, både for republikanerne selv, selv selvfølgelig, øh, og for dem, der sidder i senatet og kongressen øh, og det politiske spil, men lige så meget, hvad det egentlig betyder, og måske også for demokraterne og de valg, der kommer over de næste år. Det her, det er Kampen om Amerika. Hvis vi går kaster os ud i uh, den her analyse af uh, Trumps enemies list, som det hedder ja. i USA, uh, det, hedder, det hedder ikke dead list, det hedder bare enemies list, ja. det er åbenbart det udtryk, man har fundet for det, så uh, skal vi jo gøre lidt reklam for os selv. Det skal vi, vi skal huske at fortælle folk, at det er utrolig vigtigt, at, uh, at du bliver medlem her i kongressen, og det er der heldigvis mange af jer, der lytter til, ja. det har været den bedste uge nogensinde, Ja, det, var, det, var, det var fantastisk uge. Vi er fantastisk meget, meget glade. Der, der har været kage hele tiden. Der, der har været store og <laughs> dagligt herinde. Det har været meget, meget dejligt. Kage og smørbrød. Det. Men, hvis, øh, og, det, og det skal I virkelig ikke tage, fordi vi har allerede brugt pengene, åbenbart, på kage og smørbrød. Ej, I må meget, meget gerne melde jer ind på øh, kongressen.com. Det er den måde, I støtter den her podcast. Det betyder øh, utrolig meget. I støtter selvfølgelig podcastet, men I får jo også adgang til... Alt den journalistik, vi udgiver hver dag, og de her masterklasser, vi holder cirka hver tredje uge en gang om måneden. Ja, næste gang er lige efter sommerferien, men det kan man ind læse mere om inde på kongressen, når man er færdig med at høre dagens program. Men øh, vi kan da røbe en lille detalje for lytterne, at øh, udover at undertegnet er den ene del af oplægsholderduon den aften, så er der også muligheden for, at man kan møde vores nye erhvervsredaktør, Tine, super dygtige. Ja. som er startet hos os her den 1. maj, og som øh, er med inde på Masterclass den aften i august måned. Så smule ind på kongressen og læse som det, og jeg er færdig med at høre dagens program. Det bliver forrygende. Og så hopper vi videre til Trumps enemies List. Yes. yes. Bare lige for at starte med, med noget sådan lidt uh, faktisk, så kan man sige, det er jo ikke, en, uh, det er, det er jo ikke fordi der er nogen, der sådan har altså det er ikke en liste, der, er, der, der, der er, sådan, er slået op noget sted, selvom der faktisk, vidste du det, eksisterer en Facebook-gruppe, der hedder Trumps enemies List. Er det kunne jeg forestille mig. Ja. Den eksisterer, men, men den, er, den handler faktisk mere om, at Donald Trump er en skør kugle. Men, altså den handler om, de, det er, hvem, der står på listen, men, men, men den er klart ikke det er, ikke, det er ikke Trump, der står bag den den, den, den Facebook-gruppe, kan man, kan man læse ud af Men hvis man lige sådan ja. skal sige, hvem er det, der er på listen, jamen så er det jo selvfølgelig, de øh, nok mest markante syv senatorer, som øh, har formastet sig til at stemme for en sag. Ja, og for at Trump var skyldig. Ja, for at Trump var, var skyldig. Det er nok en bedre måde at sige det på. Det vil sige, det er bør fra North Carolina. Han genopstiller ikke. Det vender vi lige tilbage til. Og så er det, hvad hedder det? Romney, Ben Sasse, Susan Collins, Bill Cassidy og, og Pat Og Lisa Makowski. Ja, men hende har jeg jo gemt til sidst, det, jo. Det, ja, det, det, hedder, ja, det hedder opbygning. Suspensen kommer. Ja, du skal, du, det, det, det, det er meget spændende. Det, det er sådan noget, vi arbejder med. Ja, ja. Altså. Nå, det der jo selvfølgelig er interessant, det er, at dem, vi vender lige tilbage til Bill Burr og Pat Sumi, fordi ingen af dem de er, var egentlig på valg her i 2022, men de genopstiller ikke. Men lad os starte med Lise Murkowski, fordi som den eneste, og det var derfor, vi har gemt hende til sidst, ja, ja, ja. på den her liste, så har hun jo stemt mod Trump og... Hun er på valg her i 2022. Og det har selvfølgelig fået Trump til at øh, og, øh, reagere med det samme. Så der er simpelthen det, man kan kalde en meget loyal Trump-modkandidat, altså til det republikanske prøverind, som hedder Kelly Ja, yeah. Ja. Og... Øh, Lise Makauski har jo ellers været sådan en ret sikker kandidat. Hun sidder oppe i Alaska, Det er ikke noget, republikanerne taber og sådan nogle ting. Så den største risiko for øh, Lise Makauske, det er vel hende her, Kjellet Tibak. Ja, jamen, det er egentlig hun. Altså, Makauski har siddet i senatet siden 2002. Mm. Altså, det vil sige, at næste år har hun 20 års jubilæum som senator som fra Alaska. Og øh, nej, det er ikke fordi, at demokraterne pludselig har støde en, øh, en ny udgave af John F. Kennedy af til at øh, kunne blive øh, modstanderen og dermed VP'en ud. Det er simpelthen et internt anlæggende det her i forhold til, hvem der, øh, der skal sidde på den her senatsplads, som er ret sikker republikansk. Altså, hun vandt klart Makowski, da hun blev genvalgt sidste gang i 16'erne også. Men det, der er interessant, det er netop at se, at den her kvindelige modstander øh, Kelly Chewbacca, der som er stillet op nu, har erklæret sig, at hun vil gå efter at vælte Makowski. Og det gør hun altså øh, på en... Politisk kurs, som for det første er en en, øh, den som Trump står for, og hun gør det også med støtte. Det er der, det bliver interessant også, hvor man kan se den tydelige kobling. Fordi det er ikke bare en eller anden Trump-loyalist, som så tænker, Nå, det gør jeg, som handler Brian Høyen. Det her, det er koordineret. Fordi flere af de folk, som førte kampagne sammen med Trump, og som arbejdede sammen med Trump, og også mens han var præsident, er hyret til at hjælpe Kjeldt med at føre den her valgkamp internt imod Lisa Makarski? Ja, det er nogle meget, meget markante figurer, hun har fået og bor på sit hold hen der, altså, det er sådan en som Bill Stapion, som var, og, altså Trumps campaign manager, sådan, og det er ja. Justin Clark, øh, det er Nick Trainer, der sad og var battleground øh, director, og også, øh, hvad nu, øh, no, Tim Murtaugh, han ja, ja. har også på som var communication director på Trumps øh, ka kampagne her i, i 20. altså det er jo, det er jo helt oppe... Altså, bare for at sige det normalt, så nogle mennesker... Bruger, bruger ikke tid på det her? De, de, hvis de endelig arbejder på et senatsvalg, så foregår det ikke i Alaska. Okay. Og, det, og så vil det normalt foregå i... Den, den, den vigtigste battleground-state, altså på et midtvejsvalg, og ellers arbejder de her typer på præsidentvalg. Altså, de, de vil, de, de, det her gør de, fordi de er en del af Trump-lejret. -lige. Lige præcis, fordi ellers, hvis de overhovedet ville blande sig, eller så ville de blande sig meget, meget sent, hvis de ikke kunne se, at det pludselig kunne blive nødvendigt, og man ville betale dem penge nok for at gøre mm. det. Så de allerede engagerer sig, som vi ved nu, altså, vi er i midten af juni mm. 2021, mm. der over et år, både så man skal finde ud af, hvem skal være den republikanske kandidat, og hvem skal øh, dermed så også være, søge genvalget eller valget i, i november 2022. Så når man allerede nu ved det, så er det fordi, det er en nålestiksoperation benhårdt målrettet efter at få vippet Lisa Macauski ud. Mm. Og øh, altså, vi skal lige tage det med det forbehold. Det er meget, meget tyndt, hvad der er at måle på lige nu i forhold til øh, opbakning til den ene eller den anden. Men de få indikationer, der vi har været... Nu tjekkede jeg lige med en bekendt uh, fra Alaska i, uh, i går i forbindelse med at jeg faktisk skrev en analyse mm. om det her også. Det er meget, meget lidt, men nogle af de første tal, der er kommet, viser faktisk, at Makowski med en vis portion taber mm. den her duel til uh, Kelly Og det er, uh, det er klart, det gør, at... altså nej, igen, Alaska er jo normalt. Sidste gang, vi brugte tid på alaska politisk, det var da Sarah Palin, pludselig bevæltet ind på scenen og kvarede sig for fuldt, og så røg ud igen øh, tilbage i slutningen af nullerne. Men ellers har det jo ikke været noget, som som, som udgangspunkt har, har fyldt så meget, fordi det blander sig set for at være en rimelig klassisk, sikkert øh, republikansk. Men i det her tilfælde må man så bare sige, at øh, pladsen kan sagtens tænkes, at, at flippe internt og... Øh, og det viser i hvert fald... Men, men det sjove lignende at være Alaska mm. jo så, og det kan måske ikke bøge hen på, hvad det mere betyder, det er, at det kan jo blive... Jeg, jeg, jeg er enig med dig. Hun, hun kan sagtens tage det republikanske primære. Men så er der, at Alaska har jo det her ret vilde valgsystem. Ja. Hvor det jo ikke kun er vinderen af primærvalget, der er kandidat til, øh, til senatsvalget. Det er noget med... Øh, det er de, de, de er de øverste fire, der faktisk for hver parti får lov at stille op. Ja. Øh, og... Øh, det er jo, der er jo et eksempel tilbage i øh, 2010, hvor Mokowski faktisk taber øh, nomineringen til en, der hedder Joe Miller, mm -hmm. hvor efter hun vinder som right end kandidat altså, ja. Så det er jo også vildt, altså, at de bruger, Det, jeg synes er en ekstremt, det er, at republikanerne bruger politisk kapital på noget, som jo virkelig har en mulighed for at sige, ja, så kan det være, at de slår i en primer, men det kan være, at de går, det kan være, at de bare ender med at være øh, endnu mere pigeligt. Ja, enten det, eller så er det et udtryk for, at de starter tidligt for at være sikre på, at ja, det her det er, ikke sker, sikker, ja. at, at de vil tænke, at vi starter tidligt, fordi nu skal hun altså virkelig have med, med, med spaden, sådan, så hun aldrig nogensinde får muligheden for at være en, en, mulighed, altså en, en modstander til, til Kelly Shivaka, og dermed også få udstillet alt i de, de miner, der er galt med hende, og sørge for, at man lukker ned for alle potentielle donorer, sørge for, at man torpederer alle forskellige typer af initiativer, der må komme, sørge for at miskreditere hende lokale sødhørte. Vi skal også bare huske på, selvom Alaska er en kolossal stor stat geografisk, er den ret tyndt befolket. Der bor ikke ret mange mennesker i Alaska, derfor er der heller ikke så frygtelig mange mennesker, der skal, altså, der skal påvirkes i forhold til at uh, få strømpilene til at gå andre veje. Jeg vil sige en lille slutdetalje, der er interessant omkring det her, fordi jeg tror stadig ikke, at det er sådan, så det bringer det i fare for republikanerne, men der er en lille detalje, man skal notere sig her. Det kan nogle gange ske, at demokraterne faktisk godt kan vinde senatsplads i, i Alaska. Det så ja. man... Æ, i forbindelse med den uh, senator, hed Mark Baggage, mm. som, uh, som sad uh, blandt andet under Obamas præsidentskab, men som så tabte uh, i forbindelse med, hans han søgte genvalg ved midtvejsvalget i 2014. Det skete så på baggrund af, at uh, de her meget berømte kokebrødre gik ind og uh, skrev en blankosjek til ham, som så overtog uh, baggages senatsplads, ham der hedder Dan Sullivan, som stadigvæk sidder, øh, og de gjorde det sådan med et rimelig klart, øh, klart ordre til Sullivan. Nu skal du høre, kammer, at du får alle de gyser, du skal bruge. Vi har bare lige én aftale. Hvis du bliver senator, så er det allerførste, du begynder at advokere for, det er den her Keystone XL pipeline. Ja, og det, og det, og det, det lykkedes. Og det, og ja, og det, det, det lykkedes så, med nok i virkeligheden meget jo, fordi man fik øh, man, man, man, man fik øh, man fik job. Men jeg synes, Alaska er faktisk Lidt nørdet, med super interessant politisk, fordi at der er nogle strømninger i staten, som netop handler om de her miljøspørgsmål. Det ja. er jo sammen med Kalifornien og måske staterne helt nede, altså i det, det, det, det, det man kan kalde det sydvestlige USA. Jo, det, de stater, der er allerhårdest ramt af, af klimaforandringer, øh, samtidig er der alle de her ting med, med, med, hvad hedder det, ja, med de her kistående bog, altså olieledninger. Så der er jo nogle strømninger i staten, der trækker den modsatte vej også, og jeg, som jeg husker det, så var præsidentvalget i Alaska her i 20 tættere, end man havde set længe, det var et meget stærk republikaner stat. men det var faktisk blevet tættere på for, for demokraterne, så jeg kan sagtens, hvis vi lige tager sådan Alaska isoleret, og siger, ja, det kan sagtens lykkes for, for Trump at få sat hende her, kende Chewbacca ind, altså... Det er altså, det er bare, fordi det er så sjovt at sige, fordi det lyder som noget fra Star Wars. Det bliver godt. <laughs> Det er ikke uenig men anyways, så i en galakse langt, langt væk, så er der jo også to andre scenarier, som jeg egentlig siger. Det er i virkeligheden, at hvis man skal kigge på et, et mærkeligt sted, hvor demokraterne lige pludselig godt vil kunne begynde at kunne noget, så er det sådan et sted som Alaska, fordi der begynder at være nogle politiske spørgsmål, der handler om, om miljø, og det kan trække både den ene og den anden retning. Og den anden, det er det her med at sige, jamen det kan godt være, at Kau skal tab Mm. Det fra, tror jeg faktisk, jeg vil spille på lige nu. Men så vinder hun i november 22. Hun tager jo primærevalg med vinder i november. Ja. Ja, ret lille ja, det kan jeg. Er, øhm, jeg er til til at holde, øh, holde med din analyse. Jeg vil sige, det der er den usikre med for mig, det er, hvor meget det lykkes for det her tæskehold, som allerede er sendt ja, ja. til Alaska, at underminere hende. Æ, fordi når de starter så tidligt, så er det, fordi de mener det er alvorligt. Så er det ikke bare sådan et eller andet med lige at give hende et Ej, nej, det er ikke en trussel, altså... Uh, det, det er ikke en trussel. Så er der selvfølgelig også nogen i, uh, i, uh, i kongressen, vi nævner om lige hurtigt, det er Tom Rice, det er Liz Cheney, som jo også har fået Trumps følge. Det, det, det, det har de jo også allerede meldt ud om, at det med de prøver at primary på, ja. uh, på en eller anden måde, Liz Cheney har de jo der, der det jo været i gang. Der er det jo sådan lidt, der startede de jo med at sende uh, gets. Som, som jo er, selvom han har diverse sexsager hængende overhovedet, åbenbart stadigvæk er en eller anden semi politisk superstjern i, i, i, I trump i hvert i, fald, det er meget ufatteligt, hvordan man kan have sager og kørende omkring sexmagsbro og øh, efterhånden meget veldekommenteret bro, og ikke altså er prostitueret, og også på en måde, hvor man siger, helt alle kammerater skulle du ikke, øh, undskyld, jeg sige han en røvfuld. Øh, okay. Men det påvirker ikke. Så synes jeg er noget andet, der er interessant, så kan man sige, Susan Collins, Bill Cassidy, Ben Sash, Romney, den parkerer vi lige lidt. Ja. Trump kan ikke lide dem, men det ligger henne i 24-26. Ja. Øh, og, og det kan de så sidde og være drønende ligeglade med, og tænke ved, at vi har taget The High Road. Så er der jo to andre stater, det, og, og der synes jeg for alvor i virkeligheden, det bliver endnu mere interessant. Pat stemte også de her ting. Han er fra Pennsylvania, han gennemstiller ikke. Bill Burr, han stemte også for de her ting han er fra North Carolina, han genopstiller heller ikke. Det vil jo så sige, at der er nogen Trump, er på, men det er jo, han, han skal jo ikke ud af primary, fordi de har ligesom selv sagt, at vi stopper. Mm. Men det interessante er jo så, hvem er det, republikanerne stiller op sted for? Ja, yeah, hvis du kigger på North Carolina først, altså det er der, det bliver interessant, fordi mm. der kan du se allerede ved afstemningsdagen, dengang, da de stemte om, hvor vi Trump var skyldige eller uskyldige mm. i forhold til den rigsrets der omkring stormløbet på Capitol Hill 6. januar. Den kandidat som i hvert fald ligner at være ham som republikanerne kører med i i North Carolina. Det er en tidligere kongrespolitiker hedder Mark Walker, ja. som er pro Trump med, med alt hvad der tilhører. Og samtidig med at afstemningsresultatet tikkede ind i sin tid, men der viste det jo at øh, Walker var også inde og twitter, han skrev som han synes at det var en forkert ja. øh, beslutning. Han skrev bare wrong vote. Da, da det kom frem, at hvad Richard Burr han, han havde stemt i, i rigsrets øh, afstemningen. Og det viser bare igen, at øh, det kan godt være, at der i, i Richard Burr lige nu sidder en senator, på, som er på vej ud, men som ikke desto mindre har været kritisk og har taget afstand til, til Trump, men han er ved at blive afløst, eller i hvert fald som udgangspunkt ligner. hans aflyser afløser en Trump-støtte og dermed også en yderligere manifestation af, ja. at... Øh, hvor, hvor tungt han virkelig har sat sig på det her parti, eller i hvert fald, hvor tungt hans politiske linje nu ligger ned over hans, øh, det republikanske parti. Det synes jeg er ret interessant, også fordi altså man kan sige, North Carolina er en stat, som altså mere sikker republikansk er den heller ikke Altså, det er jo sindssygt, den kan da vippe i den grad be, be, begge veje. Altså. Ja, hvis du kigger på guvernøren, altså den demokrat, der guvernør, Roy Cooper, han har siddet siden 2017. Øh, og det er, øh, altså alene det er et vidnesbyrde om, at, øh, at det er en svingsdag. Præsidentvalgene er heller ikke, øh, altså der er det også øh, rubriceret som, øh, som værende en svingsstat, og det er bare, øh, det er værd at tage med her igen, fordi hvis de trækker for langt ud, Ja. eller hvis de kommer til at skubbe for mange moderate fra sig i forbindelse med kritik af Richard Burr for eksempel også, jamen så er det ikke mere sikkert det her republikanske sæde, end at det kan risikere, at, at, at, at de taber det til, til demokraterne, hvis ikke de i hvert fald på en eller anden måde evner at rumme både de moderate og så samtidig også selvfølgelig aktivere den. Trump-base, som man selvfølgelig håber på, at der er mere at hente hos, end, end der har været tilfældighed til. Jamen, du kan se noget af det samme i Pennsylvania i virkeligheden. Måske den mest prominente kandidat lige nu, jeg siger ikke, det bliver hende. Det er ikke så klart i Pennsylvania, hvem der bliver kandidat. Men det er hende, der hedder Katja Barnett, som... Altså, hun sidder i repræsentanternes hus. Hun er ikke nogen speciel permanent eller berømt kandidat i senatets hus, men hun er ligesom berømt for én ting det var, at øh, hun var ligesom turarrangør yeah. 6. januar <laughs> i år. Der sørgede hun for at proppe en masse mennesker ind i nogle busser og køre dem fra Pennsylvania til Washington. Det synes hun var en herregod idé. Og man kan sige, at det er i virkeligheden måske hendes hende største claim to fame lige nu som senatskandidat i, i Pennsylvania. Så hun er hun jo usædvanlig på den måde, at hun er jeg ved ikke hvor mange kvindelige sorte repræsentanter, der er repræsentanter, der er repræsentanterne i Suge, uden at kende tallene, så tænker jeg, der, der, der er hun jo også, øh, også usædvanlig. Altså, men altså, det jeg tænker, det er, og det er virkelig der, hvor jeg synes, det bliver mest interessant, det er at sige, du kommer til, øh, hvad hedder det, Ja, man snakker faktisk også om, at Donald Trump Jr. muligvis stiller op i Pennsylvania. Mm. Han har en eller anden uh, far-out uh, connection, der gør, at det gerne forsvarer forsvar gøre Hvad det? Men der er allerede, altså Pennsylvania er et, et, et frygteligt rodetip. Der er allerede, uh, jeg tror, det er fire kandidater, og en masse, der har sagt, at de måske stiller op. Ja, ja. uh, men, men jeg synes, i virkeligheden, det der er... Det, det mest interessante ved be, begge stater er jo i virkeligheden den der med at sige... Uh, at ja, det, du, du skal sikkert være Trump-loyal for at få det her kandidatur, men hvis du er for Trump-loyal, så kan det jo også være det, der i virkeligheden gør, altså Pennsylvania og North Carolina er benhård svingstater, og måske i virkeligheden svingstater, der hælder, hvad vil Pennsylvania side, hælder en lille smule blot. Ja. North Carolina hælder en lille smule rødt, men, men det er så næsten som tærning falder. Det, er, altså, det, er, det, det har jo været permanent, altså, Bortset fra Obama, der faktisk tog dem rimelig sikkert, og jeg mener også, Trump tog dem rimelig sikkert i 16. Ja, så har det jo været målfoto. Altså, hver, hver, de sidste mange gange. Altså, mm. Og specielt, når det handler... Altså, Tom Tells, der er senator nu øh, for republikaner, han har jo ikke vundet med kun omkring 100.000 to gange i træk. Ikke? Det er godt nok ikke ret mange stemmer i så stor en stat. Altså, vi er nede omkring en procent hver, hver, hver gang. Så, så det der i virkeligheden, det er, at vi har nogle republikaner, der har en hed drøm om at tage senatet tilbage... Og måske virkelig ender med at stå med nogle, nogle kandidater, som man jo mildest talt kan sige er, er risikofylde, og som er nemmere at angribe. Fordi, og det kommer pointen, det er at sige, ja ja, over halvdelen af republikanerne, de republikanske vælgere støtter Trumps teori. Ja ja, men det betyder også, at der er måske mellem 30 og 40 procent, der ikke gør. Det. Og så er der alle demokraterne, de gør det i hvert fald slet ikke. Så hvis du laver det stykke matematik, jamen så ser det lige pludselig ikke specielt kønt ud, altså, hvis nej. du vil gøre det til en stor valgsmørgsmål. Nej, nej, det er jo det, der bliver særlig spændende også, fordi der er jo en tvivl om, altså når du kigger, det er rigtigt, der er ikke helt klarhed over i Pennsylvania, hvem er det, republikanerne kommer til at køre med, efter Pat Toomey er, er færdig, men, men at det er i en pro-Trump-retning, de rykker sig, Kun man allerede se, fordi da, da Patumi stemte sammen med demokraterne og de seks andre republikaner ved rigsretssagen. Noget af det første, der skete umiddelbart efter, det var, at, at, at ham, der formand for det republikanske parti i Pennsylvania, han hedder Lawrence Tavis, ja, det med det samme var ude at sige, at han var skuffet over, at Patumi Jeg er ikke ked af det. Jeg er faktisk skuffet. skuffet. Han <laughs> er bare helt, skuffet. Det er helt utroligt. Du nægter at lyve. Jeg er så vred. Ja, præcis. Hvad ligner, det? Hvad ligner det? Og det er klart, når det er stadig ham, der er, der er med til at sætte dagsordenen øh, lokalt politisk i Pennsylvania, og dermed også har en vis professionel indflydelse på, hvem det er, der skal være Tumis afløser. Så har vi i hvert fald en rimelig klar indikator på, hvad, hvad vej, at, at strømpilen går, hvad, hvad det angår. Det er, det, det er, det er rigtigt. Det her, det er jo selvfølgelig et bevis på, at Trump stadig er øh, en magtsefter. Det er et bevis på, at de her ideologiske grøfter gravers dybere og dybere. Jeg synes i virkeligheden, det der er det, kan høre, hvad du egentlig synes, måske i virkeligheden, det mest interessante i det, det er det her med, at, det, at altså, at, at der er sådan nogle tendenser i det, hvor man sidder og tænker, men I jo bare ved at yeah. ja, Det kan godt være, at Trump-leger en overtag, men kan I virkelig forvalt de her kandidater i den virkelige verden, hvor så mange Altså, hvor i hvert fald vil vi sige, hvis du stiller op, så, så vil der jo alt være alle demokraterne, der vil sige, okay, det vil vi så ikke, men at du netop lige hver gang risikerer at sige, så smider, jeg, så smider vi 10% af, af, af ellers sikre republikanske stemmer, som måske i værste fald så stemmer demokrat i stedet for, ikke? Jo, men lad os tage Georgia ja. øh, som eksempel. eksempel. Så, det er et øh, ret friskt eksempel også fra for specialvalget her i begyndelsen i januar i år. Det senatsvalg, der var... Ja, der var begge, der var to, men det er dem, som jeg synes, der er mest ø, interessante hæfter, det er det, der er mellem Raffael Warnock, demokraten Raffael Warnock, mm. og så den republikan, ø, som hedder Kelly Loeffler. Mm. Og, ø, og Kelly Loeffler er nærmest den kvindeudgave af Trump. Altså, det var en til en, som at høre Trump, ø, når hun var ude i vælgermøder, eller når hun debatterede med, med Warnock osv., det var fuldstændig Trump om igen. Og øh, at det var ikke sådan, at det bare var på vej derovre. Det var 100 procent. Det var sådan all in på Trump hun, hun havde valgt en strategi, og den gik hun rimelig hårdt efter, må man tage, ikke? Og det, der er det interessante, det er, altså, prøv at høre, Georgia i en senatskontekst er normalt sådan rimelig sikkert republikansk. Og de tabte. Mm. De tabte dem begge to. Men hvis vi bare lige holder fast i Warnock mod Lauffer så er der er ingen tvivl om, at noget af det, der skete, var, at Lauffer simpelthen var for ekstrem i sin, i sin approach i, i den kontekst, og dermed også skubbede moderate republikanere eller skubbede tvivlerne væk. Fordi det er jo det, der er interessant, når du kigger på talene det hele taget. Mm. Hver eneste gang, der har været de her... Altså, det skete også, mens Trump var præsident, at det kan godt være, at han havde fat i sin base, men han skubbede tvivlerne væk. Der ja, altså, var et... og hvis vi så lige kigger på, hvem han er, altså, fordi han er jo ikke... Altså... Hvordan skal man sige det? Han er jo ikke nogen middle of the road, super normal electable demokrat. Altså, vi snakker om en sort præst fra Atlanta. Altså allerede der, undskyld, jeg siger der skræmmer du simpelthen en god del republikanske vælgere, men, men, men det har åbenbart ikke været nok. Altså, de prøvede jo også at portrættere ham som ekstrem og super venstreorienteret og alt muligt. Det var han så rigtig god til at tale imod. Ja. Altså, det var han også. Han førte ja. en superflot kampagne, hvis der, jeg faktisk siger, hvis, hvis man godt kan lide politiske taler eller se holde holde hold, valgmøder, så er Warnock noget af det mest interessante, der findes i USA lige nu, fordi han kan altså... Han kan sætte ild til den. Altså, han har det der, altså... Ja, han er virkelig dygtig. Virkelig, virkelig dygtig til det, ikke? Altså, lidt, lidt, lidt, lidt Obama-agtigt, altså øhm, køre, kørende, ikke? Men, men, men jeg synes bare, at det, der altså, var så ekstremt ved den, det var at sige, at det var i virkeligheden en forholdsvis attraktiv modkandidat, hun havde, ikke? Ja. Altså, det burde ikke have været. Det burde det ikke. Og jeg kan ikke lade mig tænke, altså også... Altså, nu er Loveler et nyt eksempel, men jeg kan ikke lade mig tænke på, at det er sådan noget... Det, det forstår Trump ikke, fordi at, at han, er historie, er han er historieløs. Ja, ja. Men, men, men det gik faktisk... Øh, altså hvis, man, hvis de bare kigger lidt, og det er jo den samme problemstilling, hvis de bare kigger lidt tilbage i historiebørnene, vi vil ikke gå længere tilbage end det middagsvalg, der var i 2010, hvor ti party bevægelsen bravede ind på scenen ja. der, og også var med til at, at gøre, at republikanerne vandt flertal tilbage i, i repræsentanternes hus. Nogle steder gik det godt, men der var også andre steder, hvor det gik for langt, og man siger Altså eksemplet det er så også morsomt, fordi det er så grotesk. Men der var et eksempel i Delaware, hvor at der var øh, Valgt faktisk øh, Joe Biden, som jo var blevet vicepræsident øh, året for inden, og som derfor havde øh, forladt sin øh, senatsplads, sin som han også havde haft i, i årtier. Og øh, demokraterne kørte ham, der så nu vandt øh, valget. Ham, der Chris Coons, som, som stadig sidder, der kørte i ham stilling. Men <laughs> republikanerne kørte en eller anden fuldstændig vanvittig valgkamp, og det med, at Tea Party-kandidaten hed Christine O'Donnell, Kom, øh, endte med at vinde nomineringen. Hvis nogen sidder og tænker, ho, ho, Christina jeg synes, der ringer en klokke. Ja, det var hende, hvor der var noget diskussion om, hvorvidt hun... Og det var en diskussion af fuld alvor om, hvorvidt hun var en heks... Og hun måtte ud og sige, at det var hun ikke, og så videre. Men hun var, øh, hun var meget, meget langt ude på fløjen <laughs> i forhold til... Og så er vi tilbage i Harry Potter fra starten Det er fuldstændig... <laughs> men, men det der point, <laughs> det, er, det, er, det er helt godt Det er en af de mest fantastiske historier for moderne amerikansk politik, det er, altså er valg i Delaware. Af det, er fordi det, det, det, det ender forholdsvis skyldigt på en eller anden måde. Man kan grine af det. Men, jamen, det ender med, at hun taber. Men det ender, og det, moralen og læren i forhold til en 2022-kontekst, hvorfor det er interessant at kigge på det der, og der skete i Socialdemokratiet, det er fordi, det viste, at når de gik for langt, så tabte de valg, de ja. ikke havde behøvet at tabe. Fordi en moderat republikaner kunne sanges, eller kunne i hvert fald ja, have haft, haft god mulighed god for at vinde chance, over Coons i, i Delaware, og det gjorde de ikke. Det blev en ret klar sejr, fordi hun var for ekstrem. Ja, og det er jo det, der i virkeligheden er den store historie her, det er at sige, jamen det kan godt være, at det er frygteligt som republikaner. Og lande på Trumps enemy list. Men det bliver nok i virkeligheden endnu mere frygteligt for alle republikanere, fordi det netop er ved at sælge valg. Jeg vil lige komme med et eksempel her til sidst, inden vi syger den, syger den sammen. Brian Kemp, ja. øh, guvernør i... Øh, nu bliver vi lige, i øh, Georgia. For jeg synes i virkeligheden, det er nogle ret interessante tal. og nu, nå, nogen af der for at fortælle det. er, at øh, der var jo... Er det 14 dage siden cirka? Der var jo øh, sådan øh, altså, lokal partikonvent ja. i, øh, i Georgia. Og selvfølgelig blev Brian Kemp øh, buet, da han kiggede på scenen, og hans tale blev afbrudt af buerier. I virkeligheden, jeg har skrevet, der ligger en analyse af det her inde på kongressen.com, så var det i virkeligheden, synes jeg, ikke det interessante. Det interessante var der også. Blev klappet og jublet meget af ham. Og at så brugte man jo det her til at lave de her straw polls, det vil sige, hvem støtter man egentlig, når man er til det her? Og ja, der var den her kæmpestor, kæmpe for den viser sig ikke at være så stor, meget højt råbende flok, der var mod Brian Kemp, som jo nærmest er Trumps yndlingsadfigur ja, ja. i hele verden, fordi han ikke ville for ham et præsidentvalg. Selvom matematikken ikke havde givet ham et præsidentvalg, om så Kemp havde gjort det, fordi George ikke var nok. That der Så viste det sig, at det de faktisk kom frem til, og det er jo altså, det er ikke eksakt videnskab, men det er lovligt, det siger noget om, hvor det republikanske parti ligger ind. 60-70% af det republikanske parti støttede faktisk, at Brian Kemp skulle være kandidaten mm. som guvernør igen næste år. Og det siger jo noget om at sige, ja, de laver en masse støj, de bruger en masse penge, de kan en masse ting, den her trump men de her såkaldte rank-and-file rank-and-file rank republikaner, de ligger jo ikke nødvendigvis der, og det viser jo netop det der med jamen, så taber de de her hvis de kommer med de her alt for ekstreme kandidater. Ja, og det er jo det der i virkeligheden også bliver meget meget spændende at holde øje med, fordi vi snakker om det også tidligere programmer. Det er i høj grad... Altså, det vi har set her i begyndelsen af 2021, har netop også været, at dem, der møder op lige i øjeblikket, dem, der møder op til, når det skal bestemmes til de der lokale partiafdelinger osv., hvem det er, der skal sidde på magten, det er Trumps folk. Mm. Det er ikke de moderate, det er Trumps folk. Og hvis det igen bliver tilfældet i forhold til det her nomineringsræs ved, ved de republikanske primaries, at det igen først og fremmest er Trumps folk, der møder op og dermed er med til at sætte rammen for, hvem der så skal køres med jamen så kommer de jo til at køre med sådan nogle typer som chibaka i Alaska og så videre, med den øh, risiko, der så også er for, at, øh, at de taber nogle pladser, de ikke havde behøvet at tage. Ja, og, og, og, og selvom vil jeg i virkeligheden sige, er det så, at de ikke får magt til det, er det at den ligesom, at Kauske stadig vinder priværevalget, eller man, øh, at man for eksempel i Pennsylvania vælger en moderat senatkandidat, så man har en chance faktisk for at beholde det her altså senatsæde fra Pennsylvania, så siger det jo noget om, hvor splittet man er som parti. Mm. Fordi så, så får man en grim priværevalg, og man får godt nok svært ved at... Øh, at stå sammen for. Jeg tror i virkeligheden, at, virkelig, at er ved at løbe lidt ind i det samme problem, som demokraterne havde, det er, at de her Trump-vælgere, altså man plejer at sige, at republikanere fall in line, og demokrater ja, fall in love, Og det rigtigt? Det var fint. Det var godt. <laughs> Æ, så tror jeg i virkeligheden, man er ved måske, at få det modsatte problem i det republikanske parti, at de her Trump-vælgere, som elsker Trump, hvis det ikke er en Trump-kandidat, så bliver de væk. Mm. Jeg ved ikke, hvad du tænker om det. Jamen, jeg tror, du er ret. Og så er der den anden del af det, som så også kan vise, at det hele er vendt på hovedet. Og det er, at netop hvis det er en Trump-kandidat, så kan det få demokraterne til at en line bag hvem som helst. Uanset hvem det er, er risikoen for, at de pludselig tænker... Ej, nej, nej, nej, Lige nu har vi magten i både senatet og i huset. Det går rigtig dejligt. Vi kan gøre øh, ting, som vi gerne vil. Nu sker det i hvert fald ikke hedde sig, at det er øh, på grund af, at jeg ikke har været hen og stemme, at en eller anden Trump-tro senator eller kongrespolitiker pludselig overtager medvirkning til, at flertallet vipper, og det hele går i stå. Det har vi også skrevet en analyse af. Det har vi faktisk. Ja, og den handler så egentlig om, hvorfor, øh, ja, hvorfor Biden ikke er, er så bekymret om, hvad hans venstrefløj er om. Det er, fordi den store boogie er der. Ja. Og den store boogie-mand, han hedder Trump. Det gør han. Anders Savner, skal vi sige det over det? Det var ordene for i dag. Det var ordene for i dag. Det her, det var kampen om Amerika. Husk, du kan støtte os ved at gå ind og blive medlem af kongressen.com. Det foregår inde på, ja, det jeg lige har sagt, kongressen.com, og det, der er, det er lige til at få øje på, når du først kommer ind. Anders Aarne, tak skal du have. Lige imod, lad os tørre. Og til jer, der har været med. Tak til jer.